Що таке істина? Я закінчив вечірню роботу, відпустив кур'єра, склав папери і сам хотів іти спати, коли до канцелярії війшов Абрамов. Це був мій непосередній начальник, у якого я секретарював, начальник району Бамлау. Оглянувшись, чи немає ще кого в кімнаті, він глибоко зітхнув і сказав – у нас завтра буде дуже тяжкий день. До нас їде Большаков. Начальника Орольгинського таборового відділу Большаков, якого підлягав у числі інших нач районів Абрамов, я вже бачив одного разу. Це було три місяці тому, коли я прибув етапом із Сиблагу до Урольги. Хоч ми були змучені довгою їздою в товарних вагонах і голодні з вчорашнього дня, але раді, що попали в Бамлах про який між в'язнями ходило стільки гарних, майже фантастичних чуток. Але нас виморили три години посеред двору пересилки. Оточені конвоєм, ми стоячки чекали, коли заявиться Большаков подивитись, що за людський матеріал йому прислано з благу. Уже пройшла гід бригада в яскравих ситцевих серафанах і плисових штанях, вже гос привіз на візку нарізані пайки хліба і ржаві оселедці, а більше кого все не було. Нарешті, розвальковатою ходою, переступивши кордон конвою, до етапників підійшла дебела, гладка людина з орденом червоної зірки на грудях. Язні притихли, чекаючи, що цей, як видно, найголовніший тут начальник. Накаже нагодувати нас і розважити виступом агітбригади. Але Бойшаков вирішив наснажити нас перше духовною їжею. Розкарячивши ноги в начищених до близько чоботях, певний, що кожне його слово багато важить для нас, він почав шаблонну промову, в якій раз у раз чулися спаровані слова партія і уряд, робітники і селяни, капіталісти і поміщики – що правило Бойшакову за вихідні пункти, з котрих він починав кожну нову фразу. Нам сказано, що партії уряд довірили нам Кайло і Лопати, щоб збудувати другу колію Великої Сибірської магістралі, і ми повинні пишатись цим і виправдати довір'я. Закінчив він трафаретною фразою, яку ми не раз уже чули і бачили на таборових написах «У гарячій роботі тане ваш строк». Якби Байшаков говорив своїми словами, і наші кишки не бурчали, вимагаючи харчу, він, може, б і збадьорив нас, незважаючи на свій антипатичний вигляд і хрипкий голос. Що не кажить, а це ж бамлах? А так ми повеселішили тільки тоді, коли одержали хліб та оселеці, і, виладнавшись по чотири в ряд, то уминаючи на ходу свої байки, Подались до етапних вагонів під веселий спів агіт бригади «Шагай вперед, консомольське племя, шагай вперед, щоб улыбки цвіли». І ось цей Бочаков їде в наш таборовий район, де я, працюючи в канцелярії, просто відпочивав після виснажливої фізичної роботи у попередньому таборі. «Це дуже тяжка людина, буде до всього чіплятися, усі шпарини заглядати», сказав мені Абрамов, котрому, видно, приїзд Большакова завдавав неабиякого клопоту. Я сприйняв цю звістку спокійно. Чи не однаково мені, якого там начальника притарабанить до нас, таборова Бенеря? Мокрий, води не боїться, а голого не обдереш. Мені що? Справи моєї канцелярії, як кажуть бухгалтери, важурі, а відносини з моїм непосереднім начальником Абрамовим добрі, навіть як на таборові умови, то я сказав би ніжні, неприродно ніжні. Справді, де ви бачили, щоб таборовий начальник називав підлеглого йому в'язня не тільки через «ви», а ще й на ім'я та по-батькові? Ці незвичайні стосунки склалися в перший же день мого прибуття етапом до Каримського району. У Бамлазі був широкий розмах робіт, і тому там була велика потреба у більш-менш освічених людях. Мені запропоновано працю молодшого контролера-замірника, незважаючи на значні переваги над фізичною працею, на якій я був раніше. Я, знаючи вже роль контролера-замірника в таборі, відмовився від цієї пропозиції і чекав у бараці, коли мене припишуть до якоїсь робочої бригади. Раптом мене викликано до начальника району. Немолода вже людина з полисилою головою і стомленим виглядом, пильно подивилась на мене і спитала, «Чому ви не хочете бути контролером-замірником?» Він був одягнений у цивільне, без зброї, і голос його був тихий, ніби навіть сумний, що зовсім не личило таборовому начальству, але саме це прихилило мене до нього. І я відповів одверто: «Не хочу бути між молотом і ковадлом». «Цепто», – спитав він, – під першою головою розглядаючи мою засмальцьовану ватінку, надіту на спідні сорочку і рвані ватяні штани. Я пояснив, якщо я працюватиму сумлінно, я змушений буду викривати туфту, про яку в'язні кажуть «без туфти і аманала не було б біломорканала». Примітка, туфта, кримінальний жаргон, Підробка маскування незакінченої роботи, щоб видати її за цілком виконану. Начальник сумно всміхнувся, а я казав далі. У такому разі я буду ненависний своїм товаришам по нещастю, таким же в'язням, як і я. Якщо ж покриватому туфту, я буду для вас поганим працівником. І ви матимете цілковиту підставу віддати мене знову під суд, де я дістану тепер уже заслужену кару. Начальник потер долонею полисів голову, наче хотів знайти, і не знаходив слів заперечне мені. Потім раптом відкинувся на спинку стільця і спитав. А якщо я запропоную вам бути моїм секретарем? Ви погодитесь? Принципово я погодився б. Але, на жаль, це неможливо. Чому? У мене дуже погана стаття і великий строк. Я знаю це. Саме тому я і пропоную вам бути моїм секретарем. Я вражений здивовано подивився на незвичайного таборового начальника, не знаючи, як сприйняти його слова, а він додав, бо знаю, що в мене працюватиме чесна, порядна людина. Я відчув щем у горлі і вологість в очах, котрі з дитинства ще ні разу не плакали. Я зробив над собою зусилля і опанував почуття, що поза моєю волею вийшли з-під контролю. Тепер уже весело, а не сумно всміхаючись, начальник промовив. «Ну, значить, як кажуть, по руках?» І встав писати до коменданта районного штабу «Помістити мене в одній кімнаті з лікарем із зав-урче, до штабної їдальні, годувати мене за етерівським раціоном». Далі глянувши ще раз на мій рваний одяг, похитав головою і написав третю записку до начальника постачання. Вас обминдурують за першим строком, а то вигляд у вас не того. Примітка. Зав Урче, помічник начальника таборового пункту по труду, цебто завідувач обліком і розподілом на роботу в'язнів. Після тяжкої виснажливої роботи з недоїданням і недосипанням у сиблазі, все це здавалося казковим сном. І чи треба казати, що я став працювати в Абрамове не за страх, а за совість? Хоч мене самого завтрашній проїзд Большакова мало обходив, але відчуваючи, що він турбує мого лагідного шефа, я спитав, «Чим я можу бути вам завтра корисний? Приготуйте обліковий склад кожної колони нашого району, і поки Большаков не поїде, будьте весь час при мені, щоб я кожну хвилину міг дістати від вас потрібні відомості про людей на колонах». Мій начальник Абрамов глибоко зітхнув. Пропав завтра день. Почнеться морока з вишукуванням філонів, відмовників. Примітка. Філон – абревіатура. Фіктивний інвалід лагерей особого назначення. Буде дирікати, що не виконуємо план. А хто йде, той план виконує. Ніби, думаючи в голос, промовив Абрамов і закінчив. Так ви ж дивіться, голубчику. Абрамов не любив, коли я називав його, як годиться в'язневі, громадянин начальник, але я, щоб не наскочити на можливі закиди у фамільярності з боку сторонніх осіб, уникав називати його на ім'я та по батькові. Тепер же, бачачи, як непокоїть мого доброго начальника завтрашній день і сам проймаючись його турботою, я запевнив, устившись з за столу, усе буде гаразд, Петро Степановичу. «Не турбуйтесь! Бог не видасть, свиня не з'їсть!» – сумно посміхнувся Абрамов, але я не зрозумів, чи сказав він приповідкою заради дотипу, чи натякав на непомітно гладку статуру нашої завтрашньої грози. Подейкували в таборі, що Байшоко вже двічі їздив лікуватися, знімати зайвий жир, але, повертаючись до своєї начальницької роботи, він знову жирів. Відома була в'язням його прихильність до блатних. Кожного разу, коли Большаков приїжджав на колони, де переважали блатні, його зустрічали радісними вигуками «Батя приїхав! Наш батя!» І Большаков не лишався в боргу. З глибоких кишень своєї шинелі він діставав жеменями махорку, і, мов новорічний Дід Мороз, роздавав її направо і наліво, добродушно промовляючи, куріть, хлоп'ятка, куріть. Але той ж міру, якою він потурав усяким справжнім злочинцям, він ненавидів контриків, цебто в'язнів, засуджених за 58 статтею, і на роботу у штабі відділу брав осоружну контру тільки в крайньому разі, коли не можна було підшукати відповідних побутовців. Ще звечерем, коли від мене пішов Абрамов, я приготував окремі аркушики особового складу кожної колони, склав їх охайно у папку, і ранком наступного дня, як тільки кур'єр прибіг кликати мене, я з папкою в руці пішов до кабінету свого начальника. Там уже сидів, розвалившись на стільці і не знявши кашкета, большаков. Я кивнув головою на знак привітань і став біля дверей чекати розпоряджень свого начальника. Як то годилось, зв'язневі Бажуков глянув заплилими жиром очима на мене і одразу визначивши з мого обличчя бритку йому 58-сту стату, скривився і сердито забурчав: "Води принеси. Ти воно бачиш, каравка порожня?" Хоч це й не входило в мої секретарські обов'язки, я поклав папку на стільця, мовчки взяв каравку і пішов по воду. Раптом позад мене почувся грубий покрик. «Та що ти дибаєш, як три дні не їв? А ну, на цирлах!» Примітка «на цирлах» — кримінальний жаргон, при на навшпиньки. Це стосувалось мене, бо в кімнаті більше не було в'язнів. Я не обернувся і не надав ходу, а тим самим темпом вийшов з кабінету і за хвилину приніс назад каравку з водою. Мовчки поставив на стіл, відійшов до дверей і повернувся лицем до Абрамова, чекаючи від свого начальника дальших розпоряджень. Абрамов мовчки дивився кудись у просторінь крізь вікно, уникаючи зустрітись поглядом зі мною і Большаковим. Пасивність Абрамова під час цієї сцени, видимо, якось вплинула на Большакова. Він тільки сердито глипнув на мене за те, що я не налив йому запобігливо води у склянку, але обійшовся без грубощів. Важко крекнувши, він сам налив собі води і одним духом випив всю склянку, немов його давно мучила спрага. Большаков оцапнув і сказав Абрамову, «Ну що ж, нам нема чого тут кантуватись. Їдьмо на колони». Примітка «кантуватись» — кримінальний жаргон, «відпочивати, байдикувати». З цієї хвилини він не звертав на мене ані найменшої уваги, наче я випарився у повітрі. Дарма, що цілий день я стерчав перед ним і Абрамовим. Я сів поруч шофера в Большаковому газику, а позаду ра сівся Большаков, залишивши тільки трохи вузького місця Абрамову. Кінець Завайкальського серпня був ще теплий, день видався ясний, і сонце ряхтіло на голих спинах виязнів що вивершували другу колю Транссибірської магістралі, бавилось на щойно засклених шибках нової школи, збудованої руками також в'язнів, усе свідчило про широкий успішний розмах роботи. Лише напівзведена залізнична водокачка біля станції псувала загальну картину довершеності будівництва. «Усе, чикаєтесь, чикаєтесь з водокачкою, поки морози не вдарять». Сердито глянувши не на незакінчену водокачку, пробурчав Большаков: "Докладаємо всіх сил, щоб закінчити вчасно. Ніякого пробурмотиву на виправдання, Абрамов". Але Большаков перебив його: "Докладаємо, докладаємо", перекрив він Абрамова, не звертаючи уваги на присутність у машині шофера і мене. «Миндальничайте дуже, а треба". Большаков крутнув у повітрі стиснутим кулаком як то роблять, накручуючи неподатливий автомотор або заглинчуючи до краю гайку. Абрамов мовчав, терпляче чекаючи на докори кпини. Хоч усі колони були повідомлені зранку про приїзд Большакова, але поява Большаковського газика на кожній колонії скидалася на циклон, що зриває поверхневі тонкі нашарування, під якими з'яїли недоробки, невиконання плану, занепад дисципліни і нехлюйство. Сам Большаков перевіряв особовий склад колон, скрізь виявляючи філонів та відмовників, котрі через попуск нижчої таборової адміністрації вилежувались по бараках, замість вкалувати на трасі. Така розпущеність дедалі більше дратувала Большакова, і він аж охрип, гримуючи на начальників колон та їхніх помічників. «Хто дав вам право не виконувати план? Хто?» «Я ще візьмусь за вас, я вам покажу, як треба працювати». Він ще не встиг цілком прохолонути від викритого безладдя на попередній колоні, як ми вже під'їхали до зони нового таборового пункту, швидко пройшли через вахту, де виструнчились перед таким високим ЦБ вахтери і попрямували до кабінету начальника колони. Тут повторились попередні сцени. Коли Бойшаков вимагав от Абрамова особовий склад колони, той брав у мене приготований аркушик з прізвищами в'язнів, статтями, обвинувачені і строками. Звертатись безпосередньо до мене по ці аркушики Бойшаков вважав занища від своєї гідності. І починалась нудна забарна морока з розпитуванням, скільки людей виведено на роботу і скільки та чому залишилось в зоні. Зав Урче, стоячи перед Боршаковим, під яким тріщав від великої ваги дерев'яний стілець убогої таборової меблі, перелічував, називаючи на прізвища тих, хто із залишених у зоні належить до госпобслуги або звільнений через хворобу. І все ж Большоков рахуючи на своїх коротких, пухких, як ковбаски пальцях, запримітив якогось світлова, що не був ні кухарем, ні хліборізом, ні водовозом, ані дроворубом. І не значився в списку хворих, якого шанобливо подав Большакову лікпом, а проти лишався в зоні. А чому це й не на тросі? суворо спитав Большоков завурче. Той трохи зніяковів і, вдавно, всміхаючись, улесливо пояснив. Це Христосик. Христосиками в таборах звали сектантів, що були засуджені за свої релігійні переконання але затято трималися своєї віри. «Так чого ж ви з ним миндальні чуєте? Якщо він Христосик, то його в першу чергу треба було послати і вкалувати на найтяжчу роботу», – заревів Большаков. Усе робили, виштовхували за зону гнали на роботу дрином, зв'язували і везли в мороз на трасу, все одно нічого там не робили. У Кандеї треба було його судчого сина на триста грамів хліба й воду, зауважив Большаков. І це робили. Останній раз цілий місяць просидів і хоч би що. Вийшов із Кандеї такий же, як і сів туди. Зате в зоні робить що завгодно. Накажи йому клозет вичистити, вишкрібає так сумлінно, аж дно блищить, що, приміром, білизну випрати, ніяка праля так добре не випере, як він. «Так ото через те ви і миндальнічаєте з ним? А ну, приведіть його сюди. Я йому ставлю зараз клепку». Досі мені майже не доводилося бачити в сектантів. І мені здавалося, що зараз тут стане лицемірно знічена постать, яка за єдину оборону собі обрала мовчання. Але чоловік, котрого за кілька хвилин привів заурче, аж ніяк не був схожий на той пригнічений образ, що його наперед створила моя уява. До кабінету начальника війшов смаглявий чоловік з невеликою чорною бородою і низько стриженим, як у всіх в'язнів, волоссям на голові. На ньому був благенький люстриновий піджачок і старі кирзові чоботи. Видимо, Христосик тримався свого одягу і не хотів убиратися в таборове. Трохи нижче від середнього зросту він був цілком спокійний, Дарма, що виклик до високого начальника не віщував йому нічого доброго. Злегка, без найменшого прояву пошани і запобігання, він уклонився і став біля дверей. Ні цікавості, чого це його викликано до начальства, ні турботи про те, чим закінчиться цей виклик, не позначилось на його незалежного вигляду обличчі. Большаков, зручніше вмощуючись на вузькому для його тулубостільці, Висунув далеко наперед ноги і пильно вдивлявся в Христосика. «Ти, Світлов?» – похмуро спитав він. «Так, Світлов. Іван Тимофіїв. Незворушно відповів приведений. Стаття, строк. Та мене це не обходить. Питай їх. Світлов мотнув головою в бік начальника колони і заворче, що сиділи політ Большаков. «Як то не обходить?» спитав Байшаков, і в його хриплому голосі почулося ледве стримуване роздратування. А так, то вирікав драконів суд, якого я не визнаю. А який же суд ти визнаєш? Зловісно тихо допитувався Байшаков. Божий, коротко, але твердо відповів Світлов. Так це через той Божий суд ти кантуєшся в Бога Христа, Богородицю? Гидко вилаявся бойшаков, скаженіючи від сектантової непокори. Для християн усе роблю, душу свою віддам за них, для дракона ж і пальцем не поврухнув. Рішуче проказав світло, і в темнокарих очах його блиснув вогонь фанатика, готового прийняти всяку муку. «А хто ж це дракон?» Зацікавлено спитав Большаков, потягнувши до себе праву ногу і зігнувши її в коліні, щоб міцніше триматися на вузькому для нього стільці. Дракон. Ось! показав світло вказівним пальцем правиці на великий портрет Сталіна, що висів посеред кабінету на стіні, і це змусило Большокова з напругою повернути гладку шию назад. А ці хто? кивнув Большокову у бік де за Сталіним висіли Молотов, ворошилов, Ягода. Це слуги дракони. Світло вступив крок наперед, як екскурсовод у музей став показувати простягнутим вказівцем на портрети. Це перший слуга дракона, це другий, третій. Усі в кабінеті напружено мовчали, чекаючи вибуху Большаковського гніву. Адже за самі тільки слова про Сталіна Світлова загрожували навіть 10 десять років ув'язнені, якщо навіть не розстріл, як невиправному злочинцю. Проте Большаков стримався. Він підтягнув до себе ліву ногу і, схиливши на руку голову, тихо спитав. «А я ж... Хто по-твоєму? Ти? Дрібний слуга дракона». Я стояв біля вікна, спостерігаючи цей нерівний двобій, і враз мені пригадалася картина художника Ге, Годований, самовпевнений Пілат питає худого, змученого бичуванням Христа, що таке істина. За одним стоять залізні римські легіони і вся могутня імперія, що підкорила народи. За другим гурток послідовників, з яких один уже зрадив, а другий тричі зрікся свого вчителя. І непохитне переконання втілене в слово. Здається, відповідь одна – де сила, там і право, і істина. Але йдуть вони, Христос і Пілат, через віки і континенти, падають старі імперії, постають нові, зникають давні релігії, народжуються інші. Але що далі, то більше і більше, тьмяніє постать Пілата. І певно давно б уже на скришалях історії стерлось його ім'я, якби він не віддав розіп'ясти Христа» а його безсила жертва з праху і тліну Голгофи високо підноситься над світами і горне до себе людські серця. Так де ж істина? І хто переможе зараз? Наділений майже необмежений владою таборів Большаков чи безправний, але незламний у своїй вірі світлов? З хвилину Большаков мовчки розглядав зухвальця зека ніби приміряючись, куди дошкульніше його вдарити. Потім перевів дух і сказав, «Ну, я всю цю чортівню виб'ю з твоєї голови». Раптом Большаков, ніби спом'ятавшись, осатанів. «Виб'ю! Чуєш? У баранічий ріг скручу, світлово зроблю тебе чорновим, а ти таки будеш у мене вкалувати на трасі, будеш!» Бойшаков люто грюкнув кулаком по столу, аж підскочило прес-пап'є, і задзалинчали мідні покришечки на каламарях письмового приладдя. Але ніщо не ворухнулось на смаглявому обличчі сектанта, і він спокійно, як і перше, промовив. «Мучити мене терзати ти можеш, це тобі дано, але душу мою здолати». Він підступив мало не впритул до Байшакова і, нахилившись над його тушею, що розвалилась на стільці, скорботно сказав, ніби жаліючи свого мучителя. — Тобі не сила! Моя душа підвладна не тобі, а... Він високо змитнув гору руку і в очах його спалахнув такий вогонь, що Байшаков мимоволі посунувся стільцем назад, а начальник колони і схопилися з місь. «А богові!» — вигукнув сектант. І була в його голосі така сила переконання, що навіть у мене, байдужого до релігійних справ, сипнуло морозом по спині. Але недарма збентежились начальні колони і заворче. Світло звільно опустив руку, відступив назад до дверей і випростався, чекаючи кари, а обличчя його світилось радістю. Минула якась хвилина, коли Большаков з усиллям одірвав погляд від очей незвичайного зека і прийшов до пам'яті. «Заберіть його!» – буркнув він до заворча, і коли той вивів, світлово коротко кинув Абрамову. «Їдьмо!» Ми не поїхали до трьох колон, що нам лишалося оглянути, а завернули назад. Большоков їхав мовчазний, насуплений. У штабі району він ненадовго затримався в кабінеті Абрамова, швидко вийшов від тіля і, плюхнувшись важким своїм тілом у машину, скомандував шоферові. Ворольгу та жвавіше. Пізно ввечері я приніс до Абрамова чергові папери на підпис. І шеф помітно ожив, задоволений, що досить легко збувся клопоту з наїздом Большокова. Швидко підписав папери і усміхнувся до мене. Ось і пронесло грозу. Я не стерпів, щоб не спитати, як саме Большаков розпорядився щодо Світлова. Якщо він не дав ніяких вказівок на колоні, то, напевне, зайшовши в штабі до кабінету Абрамова, дав волю своєму гніву. «Розумієте — Розумієте? — розвів руками мій шеф. — Не знаю, що сталося цього разу з Большаковим. Ніякого розпорядження. Ні підсуд, ні в ізолятор, ні навіть на роботу нічого не сказав. Скільки знаю його, такого ще не траплялося з Большаковим. Через 12 років, коли мене привезено до совгавані на звільнення з табору, я, одержавши належні документи і ще не звикши ходити без конвою, йшов, розглядаючись вулицею незнайомого міста, до міліції дістати паспорт. Зненацька я бачу перед собою Абрамова, про якого давно забув уже. Мій колишній начальник, чимось заклопотаний, йшов назустріч, не помічаючи мене. Він постарів і мав досить підтоптаний вигляд. Проте, коли я привітався до нього, він одразу впізнав мене, зрадів, і після звичайних у таких випадках розпитувань, коли, куди і чого, поздоровив мене із звільненням і, усміхнувшись, спитав, «А ви пам'ятаєте в першому відділі бамлагу начальника Большакова?» ще пак не пам'ятати. А надто той суточки його з сектантом я спинився, пригадуючи прізвищ. — З Світловим, — підказав мені Абрамов і похитав головою. — То був номер, скажу я вам. Так Бошуков і не покарав чогось того Світлова. Ні тоді, ні пізніше. Але чи зацілів той сектант у страшний для таких, як він, 1937 рік, не знаю. Мене переводили після закінчення основних об'єктів з відділу до відділу, поки я не опинився аж тут, на самому краю світу, в Амур-Лазі. А от Большаков не перетягнув через той рік. Як, здивувався я. А так, у червні того року Большаков несподівано для всіх арештовано, а в грудні засуджено на десять років. Якісь зловживання виявили чи що? висловив я з догад, але Абрамов заперечливо похитав головою. У тому той річ, що ні. Засуджено Большакова за тою клятою 58-ю статтею, яку він так ненавидів. За 58-ю? перепитав я, наймучи віри почутому. Так-так, за десятим пунктом тієї статті, за контрреволюційну агітацію. Я стояв ошелешений ніяк не можучи зіставити розжирілого Большакова з орденом червоної зірки на грудях і контрреволюційну агітацію з його охриплого голосу. Абрамов зітхнув. Тоді, знаєте, така крутоверть скрізь пішла, що я й досі нічого не розумію. Я глянув на годинника біля пошти, боючись спізнитись до паспортного столу міліції, і ми попрощалися. Абрамов, міцно тиснучи мою руку і висловлюючи всякі побажання, на останку сказав, «Старайтесь тільки більше не попадатись сюди, голубчику». Ми розійшлись у різні сторони, і я, думаючи про разючу мінливість большакової долі, знову згадав картину Ге. Та хоч як намагався я, але ніяк не міг уявити собі намісника римського імператора в далекій юдеї, прип'ятого до такого ж Христа, як і той, на якому розіп'яли колись з його наказу невідомого Ісуса з Назарета.